Сміт теліпався в кузові краденої вантажівки, накритої темним брезентом і сутінками. Одним вухом він слухав стогони та скарги далому мертвих, якого вже третій день страшенно болів зуб. Він намагався самостійно вирвати його капроновою ниткою, але тільки порізав собі губи, а другим вухом – монотонний шепіт домовика». Йому пішло кілька годин на те, щоб із тих дуже часто суперечливих новин укласти один в міру цілісний образ ситуації. Попри те, що Крепкін із кількома міністрами, сховавшись у бункері під Кремлем, щасливо пережив вибух бомби, хаос охопив усю федерацію. Ланцюжки передачі наказів у багатьох місцях пообривалися, і червона армія поводилася, наче курка з відрізаною головою тобто бездумно металася на всі біч і бризкала кров'ю. Дійшло навіть до незначних сутичок між окремими підрозділами, розміщеними в Євз чи біля кордону. Така нагода трапляється нечасто, і ніхто не хотів її змарнувати. З дня у день на терені усієї зони розгорялися бої, починалися нові наступи, підпільні армії повиходили на світ божий. Дитятко і Бронський мало не взяли Кракова. Бабодубцеву відірвало стопу, тож головнокомандувач змінився. До рук АВП перейшли Гданськ, Ольштин, Торунь, Ковно, Берестя, Гродно, Замость, Львів і Перемишль. Бої за кільканадцять інших міст тривали. Дивізії Алмасова, Руди, Гайнича та Явлічуса вирвалися зі Східної Прусії, в тіні якої досі ховалися, і вирушили підтримати повстання фінів, бо Швеція розірвала свіжу угоду з Росією і здійснила водночас два морські десантування: одне в Онеській затоці, друге в фінській затоці, в результаті чого Ленінград, нещодавно відбудований після атомного руйнування, опинився раптом в оточенні ворожих військ, окрім того, Шведи давали гарантії Литві й Естонії, чиї самопроголошені уряди у відповідь на це поспішно вийшли з укриття й проголосили створення вільних республік. Натомість посмертцу якось незвично все просто падало з рук. Він намагався вчинити килимові бомбардування збунтованих міст, але внаслідок пошесті дезертирства, технічних дефектів і несприятливої погоди відбулося лише два і під час цих бомбардувань не обійшлося без власних втрат техніки і людей. Наступник Бабодубцева, такий собі Пінцов, віддавши наказ підірвати Вавель, переконався, що 90% вибухівки демонтували і продали за горілку полякам його власні солдати. Кохановський дорвався до радіостанції і ні сіло ні впало оголосив, що він із цим усім нічого спільного не має, що його рускі примушували, що якби не він, то був би точно хтось гірший, що ситуація була, яка була, самі знаєте, що він хотів якнайкраще, і що він узагалі патріот. І Либонь навіть уникнув би покарання, але спробував щось наказувати Дитяткові, Дитятко розлютився і розстріляв Кохановського. На інформаційних сервісах новини з Єв зборолися за першість із повідомленнями з руїн Москви та околиць і маршруту переміщення радіоактивної бурі. Буря йшла на Рибінськ, Вологду, Тотьму, Котлас, Железнодорожний, Надтіман, а це ще мільйони біженців. Ситуація ставала трагічною. Адже тут бракувало не лише даху над головою та медикаментів, а й їжі та води. Бо хоча безперервно падав дощ, люди боялися це пити. Звісно, з ходу розпочалися операції з гуманітарної допомоги під егідою Ліги націй, Червоного Христа, різних церков і фондів. Не було мови про наземний транспорт. Жоден конвой не зміг безпечно проїхати через Євз. І не знайшлося держави, охочеї надати йому збройний супровід. Ані проводний через шведські десанти. тож не було ухвалене рішення створити повітряний міст Берлін-Рязань. Помилка Посмерцова полягала в тому, що він завагався і не наказав збивати перші транспортні літаки, що з'явилися в російському небі. Потім було вже пізно. Іноземці увірвалися спочатку до лікарень і центрів надання першої допомоги, потім до тимчасових таборів і нарешті взяли під контроль рух на під'їзних дорогах до місця катастрофи. Себто хай би там як до столиці держави. Насправді це вони той контроль просто створили, бо раніше там стояв лише хаос і тотальна блокада. Але ефект той самий телерепортери, журналісти преси та радіо, вчені різної масті, вся ця зграя, родом з Вавилонської вежі, у умлівіч розлізлася по столичному району та околицях, по який був не дурень. І знав, що найважливіше – скасував свої нещодавні накази і почав знову перекидати армію назад на російсько-китайський кордон і на Кавказ. Пекін, щоправда, ще не поворушився і навіть не відізвався, але син Магомета вже поквапився скористатися тією ж нагодою, якою користувалися всі ватажки в Євз, і розпочав новий наступ. Імперія розпадалася на очах. Діялося це так бистро, так гладко, що Сміт просто таки не міг перестати думати про єврея. Скільки ж то вже років він змащував петлі воріт руками вижрена, готуючи їх до цієї миті, щоб вони могли широко відчинитися навстіж від одного поштовху. На символічному кордоні Російської Республіки Таєвз, яким була нижня течія Дніпра, вони кинули вантажівки та повернулися до лісу. Тепер вони йшли просто на захід, і кожен крок наближав їх до Польщі. Досить було глянути на обличчя вижренівців. після переможної битви, ці люди жили в якомусь постійному після бойовому дурмані на марші та на постоях. Вони без кінця слухали радіорепортажі, а потім повторювали їх стільки, аж нудило, як від пересказування сцен із добре знаного фільму. Син Магомета увійшов до Кабула. Бабодубцев помер від серцевого нападу. Посмерцем виводить війська з Фінляндії. Взято Сараєво. Лі Чен нарешті рушив на північ. 1 серпня надійшла звістка про відставку Крепкіна. Владу перебрав Гумов. Другим декретом, першим він поставив кретки на достінки, він вигнав Посмерцова. Посмерцов захопив літак і втік до Стамбула. Ну, то це вже кінець, озвався, дало море мертвих, в якого щока напухла, мов гарбуз. Мертві бджоли. Гігант упав, але від судомних конвульсій його тілес усе ще здригалося півконтиненту. Вночі щось пролетіло над ними, скидаючи темні предмети. Морок перевернувся на виворіт. Не було сенсу ховатися чи тікати, або смерть, або життя. Як пощастить? Смітові пощастило вижити. Вранці він ходив і рахував трупи, в чому вже мав певний досвід. Аксаврас Ходив і добивав смертельно поранених, сам вирішуючи, чиї рани смертельні, бо вже на самому початку він мусив добити костомаху, на сам кінець він добив дало море мертвих.